Laida, etxe mendi, Euskara Geroan elkarteko kidea, egunon? Egunon. Beraz, 2018an jakin genuen basoe eta liceoen erreforma plantean emanen zuela Francesz Gobernuak eta aldaketa handienen artean zientzia, literatura ta gizarte, naiz ekonomia sailen desagerpena. Horren ordez, naita ezko eta hautazko hautagaiak uztartzen dituen sistema ezarreko dute. Laida Etxemendi, erreforma horrek zer aldaketa ekarriko dazko euskararen irakaskuntzari eta bereziki zer erronka piztuko ditu sail elebidunean? Bai, guk badugu egonka bat, da, nun bait, zer da, sistema publikoaren egin beharra. Be, bere egin beharra Euskara mailan litaike, Euskal bizi den edo nork, Euskara zikasteko paradauk aitea. Beraz, saile bidunak hori aukera emaiten du, baina saile lebitunak segitzeko, berda, atipitik, aitamek erabaki hori hartu. Uh, aurk batzuek uh, aitamek, erasiran uh, ez dute erabaki hori hartzen eta geroz gertatzen da, berantago ikaslek nahi dutelarik uh, Euskara ikasi edo interesa pizten balinbazai ebilbidean zeh, edo berantago etogi badira eskolara. orduan badira dispozitibo batzu, baina nahunt kakolak, eh, opzio sistema horiek badira, eta eguk ikusten duguna da uh, oroak uh, dispozitibo horiek ahultzen doazela. Beraz, elizeko erreformak zer egindu. Bazen saile lebi duna, saile lebi duna eta opzioa pixka bat nahasi ditu. Berrikola atze goera neman ditu. Beraz, ikastetxen arabera eta ea, autopolitikoen arabera ikastetxeetan, ez dira egoerak bat ere berdinak, meinan ikusten ditugun gauzetan, bada desigituratze desi uh, lahi bat. Mm -hmm. Beraz, erreformaren ondorioz, ikastetxeetako egituraren eta ahalen berrantolaketabat eman da, kasu batzuetan okerrerako izan dena? Bai, alde batetik bat zuetan, postengira, postu bat eman edoan, xatu bain bada e dola, beraz hoek uh, beti behi onak dira baina hoek ez du uh, ant zarazi behar Gibelean ditugun uh, desegituraketak eta suntsitzeak adibidez uh, izeo batzuutana uh, ba ziren ikasi begiek bazuten ikasteko para da eta uh, deia bazakitenek bazuten optionantxegitzeko para da eta hoge gain ba ziren elebiun saiilekoek uh, beren uh, literatura sakontzeko para da bazuten beraz, maila oso desberdinak bat dira, eta horren augean e, proposamen desberdina ere segurtatzen ahaltzen, e, ikaste etxe batzuetan, eta gaur egun emekik emekik ikusten dugu justoki maila eta behar desberdin horiek biltzen direla, gero eta gehiago, hodiz handadin, edo maila bereko edo klase bereko maila desberdinetako ikasleak, edo urte ikastu desberdinetako ikasleak, edo lau eta irugarinak bilduak, sei eta bos bilduak, ola, geht, gero eta gehiago gertatzen dira. Lehen horiek pixka bat uh, eksepzionalak edo uh, zirelarik, horain uh, kasik uh, ikastetxe guzietan gertatzen den uh, uh, egealitatea da, eta horrek bizikik kezkatzen gaitu, ikasleen maila oso desberdinak dirilako eta ez dugulakotz um, Maila ona loxtzeko baldintzarik eskaintzen. Ato, desoreka bat sortzen baita. Bai. Zentzu horretan ikasleen lan baldintzak okertu direla ere aipatzen duzue, horri lotua da edo badira ere beste arrazoin batzu. Bai, gehien bat hori da, eh, maila maila elkarketak eta bestalde ere erakar erakar garritasuna janai baita Uh, Indarra egiten dutelarik uh, elebidun txailan adibidez, total bukaeran ezagupen maila oso da beste sail uh, prestigio txu bat zuri begira adibidez inter, txail internazionalak prestigioa undia du. Txail uh, um, europak txailak bat prestigio bat ezdelarik ez bat ere elebidunen uh, investizamendua bezain uh, garantzitsua eta elebidun txailan uh, ikkazlek kriston lana egiten dute eta etzaie uh, meresi duten ezagupena emaiten. Ara, Euskara Geroan taldetik liziotako erreformaren zonbait puntu ezkor aipatzen dituzue, baina horrekin batera zonbait proposamen egiten dituzue egoera nolabait epemutzean hobetzea ahalbidetzen dutenak. Egu bai, oaktua gira, e, erakasle hainitzen nahi ant direla, nahi keria undia dutela, formatzen dira euskaraz erakasteko, badira fisikan, matematikan, kirolan, biologian idazten digutenak, ganez, badak izude badenez posturik, nahi nuke euskaraz erakatsi, beraz jendea bada gai erakasteko, baina nene ustez badira ere tokiak nun posibilitaiken materialkiz eta badira saile lebitunak, baina garapena ahunt tiohtiaka tiohtiaka egiten da, ez bat ere baliabidean araberako garapen bat. Hori alde batetik, beraz guk, e, zinez be, berri zede horretarazten dugu, behar dira postuak fletxatu ideki, politika, hausarta batekin, jendea badelako prest eta publikoa badelako parean. Hori alde batetik, eta gero bigarren aldetik da... E, Gero eta gehiago klase metaketak badira ikastetxe eta badute hor kopuru bat emana eta horrekin or e, komposatzen dute, baina paraleloan badira erakasle formatuak ere, e, konkurtsua dutenak, titulu dunak, eta horiek gertatzen dira hala ere kopuru bat orenik gabe, eta horiek nahi lukete erakatzi, ez denez horren kopuru ofizialetan sartzen, ez desdoblatzeko e, dezdoblatzeko ahalak eta egiski emaiten, eta horren um, ondorioz ditugu maila elkartzeak. Eta azken ere eh, mu importanta zaiguna erreformak kendu zuen Euskara profesional eta tekniko sailetik. Erreforma horrek zinez sailkatu ditu izkuntzak, e, izkuntzak garantzituen, da francesa, frantzian, gero kampuko hizkuntza ingelesa, beraz profesionalta teknikoek teknikoak berdute ingelesa ikasi, eta irugarren mailan dira, espanola, egusiara, txinatara eta abar. Latinoa emaiten da hor, kriston uh, garantziarekin, beraz hor ikusten dugu, Latinoaren adibideak erreforman erakusten du, Naik eri politikoa ukan gero, aujera eramaitena aldirela beste autu batzu, latinoa biziki baluratua da opzioak balio gehiago du, hori dena ez da loka usitzen Euskararen zat, erabilia delarik egunerokoan. Zure ustez, zergatik gertatzen da hau bereziki Euskararekin eta ara tokiko gainerako hizkuntzekin izan oksidanera, izan e, kortsikera? Mori ba, uh, erabaki politikoak dira hizkuntza politika frantzian Parisetik erabakia da eta ez dute uh, uh, euskararen problematikan dause uh, ikusi nahi edo ez dute interesik edo edoberdurak dituzte ez dute la cos le ezagutzen eta ezagutu nahi beraz arazoa maihginean ez harri duzue ikastetxe ezberdinetan zuzendaritza taldeek zen nolako jarrera aukandute Ez e, ikastetxe guzietan berdina, e, ikastetxe batzuetan ikastetxe ongi ulertzen dute eta halen arabera indar batzu egiten dituzte bainan beti ere sistemaren uh, mekanismo ez funtzionala horren menpe eta beste zuzendari batzuk bai belduha edo, edo e, eha edo ez dira denetan beha reakzioak eta egia daik errakasleek ere dutela berdin pairatzen zuzendari bat ez delarik bat ere alde bizikiko gogoja izan daitekela. Nik irudi bat emaiteko errespikanezake da Makina ma bat erosten delarik bezala, badira, hainitz uh, pieza, e, bainan gero, eraikitzeko momentuan, ez da emaiten, eraikitzeko uh, e, ahalak ez dira egiten, tresna oiek elgarren uztartzeko eta, eta masina funtzionala izaiteko. Ahalak badira, beharak badira, eta gero ez da masina martxan emaiten, eta hori, inoztaz, uh, borondate politiko ezak agerian emaiten duorak bat ez ere Parisena eskualdetik uhum. eta ara, eh, idatzi horretan ere ipatu dituzue beste iruz palau pundu, Euskarari ikastetxean prestigio gehiago emaiteko bai, hor internazional saila begiratzen delarik lizeotik landa e, biti aurrera emanat dira baso internazionala, Europak basoa Beraz, international mailan, frantziak baditu loturak Alemaniarekin, Espainiarekin Italiarekin eta horri badira elkarlanak, partaidetzak, basibak, eta baso bikoitzak dira, balio dutena biehi aldetan. Eta guk e, e, Euskal Eri mailan, saile ba, bidunak behar luke ezagupen bat zuzenki egoaldeko unibertsitatekin, sartzeko aukerak egesteko balio kidetzak, eta, eta gian e, elkarlan hori indartzeko ahala eman, batez ere Euskal Eriko Unibertsitatekin. Gaur egun, nahiko da ekibalentziekin, eta behar da konsulatura jo, behar dira paperak validatu ez da erregistasunik Mm -hmm. Beraz, saile lebitunean Euskarazko irakaskuntzak segidezan hainbat proposamen emateen dituzue epemotzean ardietxi daitezkenak Bai, epemotzean badira alak eta badira beharak eta hoiek eta izke aujera ere man eta oktarako deiberesia egindugu ere hau jakin dezaten egoera zertan den, zenta haiek ere badute haien einean ba, ogen kontziente izanki interesatzeko ala eta galderak pausatzeko ala eskuretako administrazio kontseiluetan iluetan, egan diren aferak, eta ez denez posible hori e, e, datatalitipiagoak segurtatu, ikasi behiai eman aukera, zinez, ikaste, ez dira bat ere behar behiak, behar behdinak ikasi behiak irilarik, eta deia euskara badakigularik. E, denek behar dugugu zain egon e, motoja hori martxan eman ahal izateko. Mm -hmm. Ara, beraz, euskarak geroan elkartetik eh, puntu guzti hauek eh, plazaratzen dituzuen, olabait lizeotako erreforma hori problematizatzeko, hemendik aitzina mobilizazio edo ekintza ezberenak aitzin ikusten dituzue? Ba eguk eginditugu ekintzak uh, eskoinezker, baina negia da deia lanean uh, mobilizatuak girela, saiatzen gira uh, terrenotik emaitea uh, berriak eta ikuspegiak, uh, hor egindugu mezu hori berri zorroita arazteko egoera eta jendeak ulerde zertan den, baina nekia da ez dugula ekintza zuzenik eginen momentuz. <hums> Ados, laida etxemendi, Euskara geruan elkarteko kidea, milesker? Bai, milesker zuei.